Стівен Кінг Цикл темна вежа, Книга п'ята, Вовки Калії. Дванадцять. І знову Джейк лежав з розплющеними очима, дивлячись у стелю кімнати Бенні. І знову Юк спав у ліжку Бенні, скрутившись калачиком і прикривши носа хвостом. Завтра ввечері Джейк повернеться до будинку Калагена, до свого катету. І він уже не міг дочекатися, коли це станеться. Завтра буде вовчий вечір, але нині був лише вечір напередодні вовчого вечора і Роланд вирішив, що Джейк має перебути цю останню ніч на Рокінг-Б. «Щоб не викликати підозр», – пояснив Стрілець. Джейк усе розумів, але все одно почувався недобре. Думка про бій з вовками наганяла мандраж. Але ще гірше було думати про те, як за два дні на нього дивитиметься Бенні. «А може ми всі загинемо?» – подумав Джейк. Тоді взагалі не треба буде про це турбуватися. Джейку, ти спиш? Джейк хотів було вдати, що спить, але щось усередині презирливо скривилося на таке боягузтво. Ні, Бенні, мовив він, але спробувати не завадить. Навряд чи завтра вночі буде нагода поспати. Мабуть, не буде, шанобливо прошепотів Бенні. А потім? Боїшся? Звісно, боюся, сказав Джейк. Я ж небожевільний, щоб нічого не боятися. Бенні звівся на лікті. Як думаєш, скількох ти зможеш вколошкати? Джейк замислився над питанням. В животі замлоїло від страху, та думати він не перестав. Не знаю. Якщо їх буде сімдесят, я візьму на себе десь із десяток. Зненацька він піймав себе на тому, що думає про заняття в класі міс Ейвері. Жовті кулясті плафони люстр, у яких лежали дохлі мухи, лапками догори, Лукас Генсон, який завжди намагався зробити Джейкові підніжку, коли той йшов проходом. Розбір речень на дошці. Не вживайте кострубатих виразів. Петра Джесерлінг, котра завжди носила безформний одяг і була в нього закохана. Принаймні, так стверджував Майк Янко. Рівне бубоніння голосу Міс Ейвері. Трапези о півдні, замість простих обідів, як у звичайній школі. Сидіння за партою і спроби не клювати носом. Невже це той хлопчик, охайний учень школи Пайпера, збирався вийти на бій з чудовиськами, що крадуть дітей, на півночі маленького містечка, яке звалося Кальєю Бринстерджес? Невже той хлопчик міг за 36 годин уже лежати мертвим? а поряд із ним лежатимуть його гарячі ще нутрощі, видерті з живота з ничем. А вже ж це було неможливо, чи не так? Економка Місіс Шоу завжди зрізала скоринки з його сендвічів і часом називала його Бамою. Батько вчив, як визначити, скільки це 15 – 15% чайових від суми замовлення. Такі хлопчики не помирали зі зброєю в руках. Правда ж? Не помирали, бьюся об заклад, ти прикінчиш двадцятьох. вигукнув Бенні. Як би я хотів бути там з тобою? Ми билися б плеч. Пах, пах, пах, перезарядили. Джейк сів і допитливо глянув на Бенні. Справді, ти бився б разом з нами, як би міг. Бенні поринув у задуму. Його обличчя змінилося набрало дорослішого і мудрішого виразу. І він похитав головою. «Ні, я б злякався. Тобі дуже страшно. Правду кажеш?» «Страшно до смерті», – відповів Джейк. «Боїшся вмерти?» «Так, але ще більше боюся все зіпсувати». «Ти не зіпсуєш?» «Тобі легко казати», – подумав Джейк. «Хоч мені й доведеться їхати з малими, але принаймні з нами буде мій тато», – сказав Бенні. А в нього арбалет. Ти бачив, як він стріляє? Ні. Він дуже вправний. Якщо хтось із вовків пробереться повз нас, він його пристрелить. Знайдете місце з зябрами на його грудях і пау! А якби Бенні знав, що зябра – це брехня, подумав Джейк. Облуда, яку його батько має переказати тим, хто над ним. Що якби він знав? Йому відповів голос Едді. Едді з його мудрагельським бруклінським акцентом у всій красі. Еге, ага, а якби у кожної риби було по велосипеду, усі річки перетворилися б на довбаний тур де Франс. Бенні, мені правда треба поспати? Бенні знову ліг. Джейк знову втупився в стелю. Зненацька йому стало гидко від того, що Юк лежить у ліжку Бенні. Що Юк так легко перекинувся до іншого хлопчика. Зненацька йому остогидло все на світі. Дві години до ранку, коли він зможе спакуватися, вилізти на позиченого поні і поїхати до містечка, здавалося, тяглися нескінченно. «Джейку? Ну що, Бенні, що? Вибач, я лише хотів сказати, я радий, що ти жив у нас. Нам було весело, правда?» «Ага», – сказав Джейк, а сам подумав. Хто б міг повірити, що він старший за мене? Він так говорить, наче йому, я не знаю, п'ять років. Але сердився Джейк тому, що не хотів розплакатися. Він ненавидів Роланда за те, що той прирік його на цю останню ніч наранчу. Дуже-дуже весело. Я сумуватиму без тебе. Вам пацани поставлять пам'ятник у павільйоні, точно кажу. Слівце пацани Бенні підчепив з Джейкового лексикону і тулив його тепер усюди, де тільки міг. Я теж сумуватиму за тобою, сказав Джейк. Ти щасливчик, мандруватимеш шляхом променя, а я все життя буду нидіти в цьому задрипаному селі. Не хвилюйся, вам статком доведеться помандрувати, якщо пощастить і вам дозволять звідси забратися. Насправді, ти все життя мріятимеш про це задрипане село, про те місце, яке було домівкою. А все через мене. Я побачив, я розповів. А що мені лишалося? Джейку. Більше він не міг цього витримувати. Інакше міг з'їхати з глузду. Спи, Бенні, і дай спати мені. Добре. Бенні перекотився лицем до стіни. Трохи згодом його дихання вповільнилося. Ще трохи, і він захропів. Джейк лежав без сну до опівночі, а потім теж заснув. І бачив сон. У ньому Роланд стояв на колішках на східному шляху, а на нього насувалася величезна орда вовків, що простягалася від стрімчаків аж до річки. Стрілець намагався перезарядити револьвер, але руки не слухалися, а на одній бракувало двох пальців. Кулі падали у пелюку. Він все що намагався перезарядити свій великий револьвер, коли налетіли вовки і затоптали його кіньми. Тринадцять Світанок напередодні Едді та Сюзанна стояли біля вікна у панотцевій вітальні і дивилися вниз, туди, де тулився до схилу розалітин будиночок. «Він щось із нею знайшов», – зауважила Сюзанна. «Я рада за нього». Едді кивнув. «Як ти почуваєшся?» Вона всміхнулася. «Добре. І то була щира правда». «А ти, золоце?» Мені бракуватиме справжнього ліжка і даху над головою. А ще кортить швидше покінчити з цим усім. Поза тим, мені теж добре. Якщо все піде не так, як слід, про житло турбуватися не доведеться. Це точно, кивнув Едді. Але я думаю, що все буде гаразд. А ти? Щойно вона хотіла відповісти, як на будинок налетів вітер. Він струсунув стіни і засвистів під дахом. «Семінон бажає доброго дня», – подумав Едді. «Не подобається мені цей вітер. Він непередбачуваний». Едді розтулив рота. «Якщо ти зараз скажеш хоч слово про «ка», я стукну тебе по носі». Едді стулив рота і показав, що застібає його на блискавку. Але Сюзанна все одно торкнулася його носа кісточками пальців, ніжно, як пір'їнкою. «У нас чудові шанси перемогти. Надто довго їм усе сходило з рук. Вони розжиріли і втратили пильність. Як Блейн». «Ага, як Блейн». Поклавши йому руку на стегно, вона повернула Едді до себе. «Але все може піти не так, як слід. Тому я хочу сказати тобі дещо, поки ми на одинці. «Едді, я хочу сказати, що дуже сильно тебе люблю». Вона говорила просто і спокійно, без драматизму. «Я знаю, що любиш. Не знаю тільки за що. Бо з тобою я почуваюся цілісною», – зізналася вона. «Молодшою я не могла визначитися, що таке кохання. Вагалася. Чи то велика чарівна таємниця, чи то вигадка голівудських продюсерів, які вирішили збільшити продаж квитків у часи Великої депресії» коли всі вже понагрібали вдосталь тарілок. Щотижнева акція в кінотеатрах з 1930 по 1935 роки, коли кожному глядачеві для заохочення дарували тарілку чи порцеляновий виріб. Едді розсміявся. «А тепер я думаю, що ми всі народжуємося на світ з діркою в серці і шукаємо людину, яка допомогла б нам її заповнити. Ти, Едді, ти даєш мені повноту життя. Взявши за руку, вона повела його до ліжка. А тепер хочу, щоб ти наповнив мене в інший спосіб. Сиюз, ти впевнена, що це безпечно? Я не знаю, але байдуже. Вони кохалися повільно, тільки під кінець пришвидшивши темп. Вона тихо скрикнула йому в плечі, а замить до власного оргазму Едді подумав. Я втрачу її, якщо не буду обережним. Не знаю, звідки, але я це знаю. Вона просто зникне. Я теж тебе люблю», – сказав він, коли вони вже лежали поряд. «Так», – вона взяла його за руку. «Я знаю. І я рада. Так добре, коли ти можеш когось потішити. Раніше я цього не знав». «Нічого». Сказала Сюзанна і поцілувала його в кути рота. «Ти швидко вчишся!» 14. У розиній маленькій вітальні стояло крісло-гойдалка. У ньому сидів голий стрілець, тримаючи в руці глиняне блюдце. Він курив і дивився на схід сонця, сумніваючись, що доведеться побачити його знову з цього вікна. Зі спальні вийшла Роза, теж гола. Вона стала в дверях і дивилася на нього. «Як твої кістки? Скажи, прошу». Роланд кивнув. «Твоя олія просто дивовижна». «Але діє недовго». «Так, та є інший світ, світ моїх друзів. Може там знайдуться ліки від моєї недуги. Відчуваю, що скоро доведеться нам туди вирушити». Там теж буде бій? Думаю, так. В будь-якому разі сюди ти більше не повернешся? Роланд подивився на неї. Ні. Роланде, ти втомився? Смертельно. Тоді повернися в ліжко ненадовго. Він розчавив недопалок і підвівся. Всміхнувся. Усміх зробив його молодшим. Кажу спасибі. «Ти хороший чоловік, Роланде з Гілеаду!» Він замислився, потім повільно похитав головою. «Все життя в мене були найспритніші руки, але в тому, щоб бути хорошим, я завжди трохи гальмував». Вона простягла йому руку. «Ходи до мене, Роланде, Кама Комала!» І він пішов до неї. 15. Одразу після опівдня Роланд, Едді, Джейк і панотець Калаген виїхали на східний шлях, який на цьому відрізку пролягав на північ уздовж звивистого берега Девер-Тетевай'є. Ззаду до сідол були прив'язані спальники, в яких угадувалися обриси лопат. Через вагітність Сюзанну звільнили від цього обов'язку. Вона пішла в павільйон до сестер Орізи, де зводили великий намет і на повну ішли приготування до грандіозної вечері. Коли чоловіки від'їжджали, до Кальї Беринстерджес, неначе на ярмарок, уже почав стікатися люд. Але ніхто не кричав, не горлав, не запускав тріскучих феєрверків. На зеленому моріжку перед павільйоном не ставили атракціонів. Ні Енді, ні Бена Слайтмена не було видно. На щастя. А Тіан. Спитав Роланд у Едді, порушивши важку мовчанку, що запала між ними. «Ми з ним зустрінемося біля Клебанії, о п'ятій». «Добре. Як до четвертої не впораємося, можеш повертатися назад». «Якщо хочеш, я поїду з тобою», – запропонував Калаген. Китайці вірили, що, врятувавши людині життя, ти до віку нестимеш за неї відповідальність. Калаген ніколи над цим особливо не замислювався, але, відтягнувши Едді від краю прірви, зрозумів, що в цьому повір'ї таки щось є. — Тобі краще залишитися з нами. Едді впорається сам. Для тебе я маю інше завдання, крім копання, звісно. — Невже? І що ж то за завдання? — поцікавився Калаген. Роланд показав на стовпи куряви, що вихрили віддалік на дорозі. Помолися, щоб цей клятий вітер ущух. І що швидше, то краще. Бажано до завтрашнього ранку. «Ти турбуєшся через канаву?» – спитав Джейк. З канавою нічого не станеться. Я не покоюся через сестер Орізи. Метати тарілку – непросте діло навіть за безвітреної погоди. А якщо до приходу вовків здійметься буря, то ймовірність того, що все піде не так… Він махнув рукою в бік виднокраю, де танцювала курява, приправивши свій жест суто кальїнським фаталізмом. Дела! Величезна! Проте Калаген усміхнувся. Я залюбки помолюся. Але замість нервуватися, краще погляньте на схід. Погляньте, прошу. Вони повернулися в сідлах. До рисових полів спускалися кукурудзяні. Врожай уже зібрали, і ряди сухих стовбурів без качанів навіювали думку про крокуючі скелети. За рисовими полями текла ріка, а за рікою кінчалося пограниччя. Саме там зараз біснувалися ще більші стовпи куряви, заввишки сорок футів. Вони рухалися гравучкими поштовхами, часом зіштовхувалися між собою. Порівняно з ними, ті, на які показував Роланд, здавалися пустотливими дітлахами. «Самінон часом доходить до вай'є і повертає назад», – пояснив Калаген. «Старі люди кажуть...» Лорд Семінон просить леді Орізу пропустити його, коли підступає до води, а вона не дозволяє через ревнощі. Розумієте, Семінон одружився з її сестрою, перебив Джейк, а леді Оріза сама хотіла його на собі оженити, тому досі сердиться. — Звідки ти все це знаєш? — здивувався Калеган. Бенні розповідав, — сказав Джейк із замовк. Думати про їхні збенні довгі розмови, інколи на сіннику, інколи в ліниві пообіддя на березі річки, і переповідання легенд зі своїх світів було сумно і боляче. Калаген кивнув. «Люди так говорять. Звісно, я думаю, що то якесь природне явище. Тут холодне повітря, там тепле повітря підіймається від води». Хай, що воно таке, все свідчить про те, що вітер повернеться туди, звідки прийшов. Неначе висловлюючи незгоду, вихор жбурнув йому в обличчя піску, і Калаген розсміявся. Я майже впевнений, що завтра до перших променів світла все вщухне, але... Майже це не гарантія, отче. Я лише хотів сказати, Роланде, що розумію ризик і радо помолюся Всевишньому. Дякую. Стрілець повернувся до Едді і показав указівним і середнім пальцем лівої руки собі на обличчя. Очі. Гаразд? Очі. Кивнув Едді. І пароль. Якщо це не дев'ятнадцять, то 99. дев'ять. Ти не знаєш цього, напевне. Знаю. І все одно будь обережний. Добре. За кілька хвилин вони під'їхали до місця, де праворуч до сухих річищ звивалася кам'яниста стежка, що бігла в бік Глорії і першої та другої шахт Червоний Птах. Фолькен думали, що вози залишать тут, і мали рацію. Також вони припускали, що діти та їхні доглядачі піднімуться стежкою, до котрої зі скопалень. Тут уже вони помилялися. Невдовзі троє чоловіків заходилися копати на західному боці дороги Канаву. Четвертий стояв на чатах, іноді міняючись із копачами. Але ніхто так і не з'явився. Фолькен, що жили в цих краях, так далеко від Калії, вже були в містечку, тож робота просувалася доволі швидко. О четвертій Едді залишив друзів завершувати розпочати і поїхав на зустріч із Тіаном Джефарцем. На стегні в нього гойдався Роландів-револьвер. 16. Тіан узяв з собою арбалет. Та коли Едді наказав залишити його на паноцевому ганку, фермер подивився на нього нещасним і недовірливим поглядом. «Він не здивується, коли побачить у мене пушку. А от ця штука викличе в нього питання», – пояснив Едді. «То був початок». Справжній початок їхнього протистояння. І щойно він настав, Едді відчув дивовижний спокій. Його серце билося рівно і повільно. Зір прояснився. Він бачив кожну тінь кожної травинки на морішку перед Клебанією. «Я чув, він дуже сильний. А коли потрібно, ще й спритний. Я розберуся з ним сам. Тоді на що тобі я?» «Бо навіть розумний робот нічого не запідозрить, якщо поряд зі мною буде такий сільський гевел, як ти». Такою була справжня відповідь, але озвучувати її було б не надто дипломатично з боку Едді. «Про всяк випадок», – сказав Едді. «Ходімо». Вони пройшлися до вбиральні. За останні кілька тижнів Едді часто нею користувався. І щоразу з величезним задоволенням. Там були жмути м'яких трав для підтирання. І не доводилося зайвий раз турбуватися через отруйний плющ. Але тільки зараз він добре роздивився туалет ззовні. То була дерев'яна споруда, висока і міцна. Але за бажання Енді розтрощив би її вмить, якщо вони дозволять йому це зробити. На ганок свого будиночка, затуляючи очі рукою від сонця, вийшла Роза. – Як справи, Едді? – Поки що добре, Розі. Але краще повертайся в дім. Тут буде колотнеча. Правду кажеш? У мене є стосик тарілок. Не думаю, що тарілки тут допоможуть. Хоча можеш постояти поряд, я не проти. Вона кивнула і зайшла в будинок. Чоловіки повсідалися коло відчинених дверей з новою клямкою. Тіан спробував зліпити цигарку, але спершу вона ніяк не хотіла слухатися його дрижачих пальців і довелося скручувати знову. «Не вмію я такого», – зізнався він. І Едді зрозумів, що йдеться йому геть не про тонке мистецтво створення самокруток. «Це нормально». Тіан зиркнув на нього з надією. «Ти справді так кажеш?» «Кажу, і най буде так». Рівно о шостій годині, мабуть у сучого сина внутрішній годинник показує час із точністю до мільйонної долі секунди, – подумав Едді. За рогу клебанії вигулькнув Енді. Його довга і схожа на павука тінь пливла перед ним на траві. Він помітив двох чоловіків. Сині очі спалахнули. Він привітно здійняв руку. Призахідне сонце осяяло її і обаграло барвою крові. Едді підняв руку у відповідь і, всміхаючись, підвівся, думаючи про те, чи всі розумні машини з тих, що досі працювали в цьому зачучверілому світі, повстали проти своїх господарів. «І чому так сталося?» «Не смикайся, говоритиму я», – наказав Едді Тіанові крізь зуби. «Добре». «Едді», – вигукнув Енді. «Тіан Джефордс. як я радий вас обох бачити! І зброю проти вовків. Де вона?» «Лежить штабелями у сральнику, сказав Едді. «Коли повитягаємо, підженемо віз». Але зброя важка, а тут нема де розвернутися. Він відступив убік. Енді підійшов ближче. Його очі блимали, але вже не від сміху вони горіли так яскраво, що Едді замружився дивитися на них було так само нестерпно, як на електричні лампочки. Я повиношу її, сказав Енді. Як приємно допомагати. Скільки разів я шкодував про те, що моє програмування не дозволяє... Він уже стояв у дверях вбиральні, трохи зігнувши стегна, щоб пірнути металевою головою під надвірок. Едді витяг Роландів револьвер. Руків'я з сандаловою оздобою, як завжди, приємно пестило долоню. Даруй, Едді, з Нью-Йорка, але я не бачу тут зброї. А вже ж, погодився Едді. «Я теж. Усе, що я бачу, це мерзенний зрадник, який розучує з дітьми пісеньки, а тоді віддає їх на...» Енді розвернувся блискавично швидко. Гудіння серводвигунів у шиї робота здалося Едді дуже гучним. Відстань між ними становила менше трьох футів. То була віддаль прямого пострілу. «На тобі, сталевий виродку!» – сказав Едді і вистрілив двічі. Вечерньою тишею прокотилися оглушливі відлуння. Очі Енді вибухнули і згасли. Поряд скрикнув Тіан. «Ні!» – закричав Енді. Його голос, пропущений через підсилювач, став такий гучний, що порівняно з ним револьверні постріли видалися невинним звуком, з яким корок вилітає з пляшки. «Ні! Мої очі! Я нічого не бачу!» «О, ні! Нульовий огляд! Мої очі! Мої очі!» Тонка, сталева рука злетіла до розтрощених очниць, де хаотично стрибали тепер сині іскри. Енді випростав ноги і пробив головою надвірок. В усі боки полетіли тріски. «Ні! Ні! Ні! Я нічого не бачу! Нульовий огляд!» «Що ви зробили зі мною?» «Засідка! Атака! Я сліпий! Кот сім! Кот сім! Кот сім!» «Тіане, допоможи його заштовхнути!» – прокричав Едді, вкидаючи пістолет у кобору. Але Тіан застиг і тільки німо витріщався на робота, чия голова вже зникла в дверях. Едді не мав часу чекати. Він рвонув уперед і щосили перся долонями в табличку на грудях робота, де було вказано ім'я, функцію і серійний номер Енді. Робот був навдивовижу важкий. Першою Едді спала думка про те, що з таким самим успіхом він міг би штовхати багаторівневу автостоянку. Але разом з тим сліпий, розгублений і дезорієнтований. Він заточився назад. І її зненацька, гучна мова урвалася. А натомість завила така страшна сирена, що Едді перелякався, якби від цього звуку не луснули барабанні перетинки. Він ухопився за двері і загряснув їх. Угорі зяяла величезна діра, але двері, брязнувши, зачинилися. І Едді замкнув їх на нову клямку, надійну завтовшки з його зап'ясток. Усередині стогнала і завивала сирена. З в руках і широко розплющеними очима прибігла Розаліта. «Що там таке? Що в ім'я Бога і людини Ісуса тут відбувається?» Не встиг Едді відповісти, як вбиральню, аж до самого фундаменту, струсонула від страхітливого удару. Вона вся перехнябилася вправо. Знизу показався край дірки, вирізаної в дошках. «Там Генді!» Здається, він щойно прочитав свій гороскоп і йому не дуже спо... Виродки. Цей голос був не дуже схожий на звиклого Енді. Підлесливого, самовдоволеного, оманливо послужливого. «Мерзенні гади! Я вас уб'ю! Я сліпий! О, я сліпий! Кот сім! Кот сім!» Слова обірвалися і знову ввімкнулася сирена. Роза кинула тарілки на землю і затулила вуха руками. Стіну в знову потряс удар, і цього разу дві міцних дошки випнулися назовні. Від наступного удару вони зламалися. Крізь отвір показалася рука Енді, червона у вечірньому світлі. Чотири пальці на ній конвульсивно стискалися і розтискалися. Віддалік Едді чув шалений гавкіт псів. «Едді, він вибереться!» – закричав Тіан, хапаючи Едді за плече. «Вибереться!» Едді скинув його руку з плеча і приступив до дверей. Стіна в биральні знову хряснула від удару. Назовні посипалися уламки дощок. Тепер ними була всипана вся земля біля туалету. Але перекричати сирену Едді б не зміг. Вона була надто гучною. Він чекав. І виття обірвалося ще до наступного удару. Виродки. закричав робот. «Я вас уб'ю!» Директива 20. Код 7. Я сліпий. Нульовий огляд. Ви, боягузливі. Енді, роботовістовий, прогорлав Едді. Раніше він записав серійний номер Енді на одному з дорогоцінних клаптів паперу, який мав у своєму розпорядженні Калаген, недогрызкому олівця, теж позиченому священника. Тож тепер зачитав його голосно. DNF-44821, V63, пароль. Щойно Едді проголосив серійний номер. Осатанілі удари і крики стихли, але навіть тиша зараз не здавалася тихою. У вухах досить заленчала пекельна сирена. Пролунало металеве блискання, її клацання реле. Потім це DNF-44821. Ві-63. Назвіть пароль. Пауза. Потім безбарвним голосом. Ти підступний виродок, Едді Дін з Нью-Йорка. У тебе є десять секунд. 9. Дев'ятнадцять, проговорив Едді. Пароль неправильний. У голосі бляшанки почулися нотки зловтіхи. Вісім. Сім. «Дев'яносто «Пароль неправильний!» Тепер Едді розчув тріумф і встиг пошкодувати про свою божевільну самовпевненість, продемонстровану на дорозі. Встиг помітити настрашений погляд, яким обмінялися Роза і Тіан, та усвідомити, що пси досі валують. «П'ять! Чотири!» «Не дев'ятнадцять і не дев'яносто дев'ять!» Що ще могло бути? Чим на Бога вимкнути цього вилупка? Три. Аж раптом його осяяла думка. Яскрава, наче очі Енді до того, як Роландів револьвер їх загасив. То був віршик на паркані, який оточував пустир, виведений рожевою фарбою з балончика. О, Сюзанна Міо, дволика ти моя! Який дивний збіг! Дон була... У Діксі Пік. У два. І не те, і не те. Обидві цифри водночас. От чому клятий робот не обірвав його спроби після першої невдалої, бо вона була не зовсім невдала. 1999. закричав Едді у двері. Відповіддю йому була мовчанка. Едді чекав, що вімкнеться сирена що Енді знову почне ломитися на волю. Едді накаже тіанові Розі тікати, спробує їх прикрити. Голос, що пролунав з розтрощеної споруди, був безбарвним і рівним. Голос машини. Фальшива улесливість і щира людь щезли без сліду. Той Енді, яким його знали покоління Фолькен Кальї, зник навіки. — Дякую, — сказав голос. — Я... Енді – робот-вістовий. Багато інших функцій. Серійний номер dnf 44821 821 v 63 Чим можу допомогти? Вимикайся. У вбиральні тиша. Ти розумієш, що я тобі наказую? Будь ласка, не змушуйте мене. Тихо і налякано пробалькотів голос. Ви... «Погана людина! Погана! Вимикайся зараз же!» Ще довша мовчанка. Роза стояла, притискаючи руки до горла. До них уже підходили з боку паноцевого будинку селяни, тримаючи в руках різне фермерське знаряддя, що мало правити за зброю. Роза махнула на них, мовляв, «Стійте там!» «Діанеф 44-821-2-63, виконуй наказ!» Так, Едді з Нью-Йорка, я вимкнуся. Новий тихий голос Енді бренів від жахливого смутку і жалю до себе. Пошкірив Едді, поповзли мурашки. Енді сліпий, і він вимикається. Ви розумієте, що мої основні акумулятори виснажено на 98%. І я більше ніколи не зможу вімкнутися знову. Едді згадав Тію і Залмана, рунтів велетів на фермі Джефферсів. Подумав про решту бідолах, які поверталися до Кальї руїнами. Про близнюків Тейворі, таких розумних, метикуватих, радих допомогти. І таких вродливих. Ніколи це ще занадто м'яко для тебе. Але нічого, хай буде і ніколи. «Годі, балачок, Енді, вимикайся!» Напівзруйнована вбиральня відповіла тишею. Тіан і Роза перебралися ближче до Едді і стали нього. Всі втрьох стояли перед замкненими дверима. Роза взяла Едді за руку вище ліктя, але він одразу ж вивільнився, на випадок, якщо доведеться стріляти. Хоча куди стріляти тепер, коли очей у Енді не стало, він гадки не мав. Коли Енді заговорив знову, його голос зазвучав так рівно і гучно, що ті Роза, зойкнувши, відступили. Едді залишився стояти. Колись він уже чув той голос і ті слова. На галявині велетенського ведмедя. У виконанні Енді вони звучали трохи інакше, але зміст був той самий. Триває вимкнення dnf 44821 в. v 63 Усі суб'ядерні акумулятори і плати пам'яті на стадії вимкнення. Завершення роботи виконано на 13%. Я, Енді, робот-вістовий, багато інших функцій. Повідомте про моє місце знаходження в компанію Lamerk Industries або Північний центр позитроніки ЛТД. Зателефонуйте 1 954 Винагороду гарантовано. Повторюю, винагороду гарантовано. Пролунало клацання і повідомлення увійшло в цикл. Триває вимкнення DNF 44821 V63. Усі суб'ядерні акумулятори і плати пам'яті на стадії вимкнення. Завершення роботи виконано на 19%. Я Енді «Ти був, Енді!» – тихо сказав Едді. Він повернувся до тіяної Рози та мимоволі всміхнувся, побачивши їхні налякані, мову дітей, обличчя. «Все гаразд, йому кінець. Він ще трохи погавкає, а потім замовкне. Можете зробити з нього, не знаю, підставку для вазонів або що». «Ми ліпше зірвемо дошки і поховаємо його просто тут», – кивнула Роза на вбиральню. Едді розплився у широкій усмішці. Ідея потопити Едді в лайні йому подобалася. Навіть дуже. 17. Поки смеркання поволі поступалося ночі, Роланд сидів на краю естради і спостерігав, як фолькенкальї наминають свою велику вечерю. Усі вони знали, що це, можливо, остання спільна трапеза що завтра ввечері, о цій порі, їхнє чудове маленьке містечко може диміти в руїнах. Та все одно веселилися. І не зовсім заради дітей, спостеріг Роланд. Правильний вибір приніс собою величезну полегкість. Хоч люди й знали, що ціна буде високою, їх охопила запаморочлива легкість. Більшість нині спатиме тут, перед павільйоном. Неподалік спочиватимуть у наметі їхні діти і онуки. Та тут люди залишатимуться і завтра. Вони звернуть обличчя на північний схід і чекатимуть кінця битви. Лунатиме стрілянина, якої вони, наймовірніше, ніколи не чули. А потім хмара куряви, здійнята вовками. Або розвіється, поверне в той бік, звідки прийшла. Або посуне в бік кальї. Якщо так, то Фолькен розбіжаться хто куди і чекатимуть, коли вовки візьмуться палити їхні хати. А коли все закінчиться, вони стануть вигнанцями у власному містечку. Чи відбудують вони його, якщо карта ляже саме так? Навряд чи, подумав Роланд. Адже без дітей, а в тому, що в разі перемоги вовки заберуть їх усіх, Стрелець не сумнівався. Без майбутнього в цьому не буде жодного сенсу. До кінця наступного сезону ця калья стане містом-приводом. «Благаю прощення, сей!» Роланд озирнувся. Перед ним, притискаючи до грудей капелюха, стояв Вейн Оверголсар. Зараз він був більше схожий на бурлаку, що шукає заробітку, ніж на великого фермера кальї. У великих очах стояв смуток. «Не проси вибачення, поки я ношу капелюха, якого ти мені подарував», – доброзичливо сказав Роланд. «А ж, але…» Оверголсер затнувся, замислившись над тим, як хотів продовжити цю фразу, і вирішив не ходити о коляса. «Ти призначив ройбана каверу, щоб він разом з іншими пильнував дітей під час бою». «Так, і що?» «У нього нині лопнула кишка». Оверголсар торкнувся свого випнутого живота в тому місці, де був аппендикс. Він лежить дома в гарячці і марить. Мабуть, помре від зараження крові. Трапляється, що дехто вичунює, але то рідко. «Мені прикро це чути», – сказав Роланд, намагаючись придумати, ким замінити каверу. Справжнього богатиря, який справив на стрільця враження людини, що не знає слова «страх» і не відає, що таке боягузтво. «Візьми замість нього мене!» Роланд подивився на нього в притул. «Будь ласка, стрільцю, я не можу стояти осторонь. Думав, що зможу, що повинен, але не можу. Мене нудить від себе самого». Роланд побачив, що виглядав фермер не вельми добре, не наче його справді нудило. «Винне, а твоя дружина знає, ж, «І не заперечує?» «Ні!» Роланд кивнув. «Приходь сюди за годину до світання!» Обличчя Оверголсера просяйло від натхненної і якоїсь болісної вдячності, одразу помолочавши на багато років. «Дякую, Роланде! Кажу спасибі! Велике-велике!» «Радий, що ти з нами! А тепер послухай мене!» Слухаю. Усе відбуватиметься не так, як я казав на великих зборах. Через Енді, ага. Так, частково через нього. А чого ще? Ти ж не хочеш сказати, що в нас завівся ще один зрадник? Ти ж не це маєш на увазі? Я маю на увазі, що ти повинен бути в курсі наших справ. Розумієш? «Так, Роланде, дуже добре, розумію». Подякувавши йому за змогу загинути на півночі від міста, Оверголсер швидко відійшов, не випускаючи капелюха з рук. Можливо, боявся, що Роланд передумає. До стрільця підійшов Едді. «Оверголсер прийде на гулянку?» «Схоже на те. З Енді було багато клопоту». «Усе пройшло гладко». Сказав Едді, не бажаючи визнавати, що їм і стіном, і розалітою мало не настав гаплик. До їхніх вух досі долинало горлання робота. Чекати, поки він вимкнеться, лишалося недовго. Голос сповістив, що процес виконано на 79%. «Я думаю, ти чудово впорався». Рідкісні компліменти від Роланда завжди давали Едді відчуття, що він на вершині світу. Але він намагався цього не виказувати. «Побачимо. Ще завтра день?» «А Сюзанна?» начебто в порядку». «Ніяких...» – Роланд потерлів у скроню. «Ні. Принаймні я не помічав». «Урив часто не говорить». «Та наче ні. Вправлялася кидати тарілку, поки ви копали». Едді кивнув під на Джейка, який сидів сам один на гойдалці з юком коло ніг. От, хто мене турбує. Швидше б звідси забратися. Йому дуже важко. Іншому хлопцеві ще важче. Підводячись, зауважив Роланд: Я йду до паноця. треба поспати. А ти зможеш? Отак, завдяки розиній котячій олії, я сплю як убитий. Вам з Сюзанною і Джейком теж варто спробувати. Добре. Роланд похмуро кивнув. Завтра вранці я вас підніму. Прийдемо сюди разом. А потім набій. Так. Роланд дивився на Едді. Його очі блищали в світлі смолоскипів. Потім набій. До смерті їхньої чи нашої.